вела далі Іра. Вона з нами на третьому курсі їздила. У неї ще Алінка улюбленицею була і завжди на кухню залишалася чергувати. Аліна працювала в моїй школі кілька місяців, повідомила Олена Анджеліці. Так? А вона вийшла замість за того свого курсанта? поцікавилася Ліка. Вона приятелювала з Аліною на початку навчання. Вийшла і дуже успішно. Вона працює в Райвно, а він навчається в академії. «Хто Аліну від вас до Райвно забрали?» – запитала Іра, яка багато чого знала про Оленене життя. «Так, зробили інспектором». «А тобі як працюється на новій посаді?» – поцікавилася Іра. «На якій посаді?» – незрозуміла Ліка. ха Олена в нас віднедавна завуч-організатор. Її обрала сама школа таємним голосуванням пояснила Іра. «І тобі, Оленко, справді це все цікаво?» поспитала Ліка. «А вже ж цікаво», трохи зніяковіла Олена. «Адже це моя робота, і я її люблю». «А от я жодного дня не працювала», Ліка звично перевела загальну увагу на себе. «Навіть не уявляю, як це готуватися до уроків, перевіряти зошити». А, «Якби тільки уроки і зошити» додала Іра. На жаль, робота – це насамперед необхідність пристосовуватися до адміністрації, терпіти її дурнуваті закони і порядки. Та мені всі мої найвідчайдушніші двіюшники і лідери разом у зяті не випили стільки крові, скільки один наш директор. О, Ірі, не пощастило зі школою, пояснила Олена. А в нас дуже гарний директор і взагалі весь колектив. «Ой, від мене це все таке далеке», – закопила лагуби Ліка. «Але ж так не може тривати вічно», – не вгамовувалася Іра. «Ти в школу колись збираєшся?» «Навіщо мені ваша школа?» – стинула плічком Ліка. «Я, може, взагалі не працюватиму. Буду домогосподаркою. господаркою. Нехай чоловік працює та гроші заробляє. А якщо це не зможе, знайду іншого». «Ліко, ну ти знову за своє?» – засмучено похитала головою Олена. «Так. Ну чому я молода й вродлива дівчинка?» «Ага, жінка з дитиною», – підказала Іра. «Ну то й що?» – скинулася Ліка. «Все одно молода й вродлива. І мушу страждати через те, що він, бачте, хоче займатися своєю фотографією творчо. Приробіток – це халтура, там немає творчості». Це його слова. а на мені наплювати на таку творчість. Дитину завів, то тепер нехай годує, а не про творчість думає. А не хоче, то не побачить більше ні сина, ні дружини. Я тепер не та недосвідчена дівчинка. Не боюся залишитися одна. Це раніше, дурненька, боялася, а тепер знаю. Не треба було квапитися заміж. І дитини не слід було так рано народжувати. Тепер би я знайшла іншого чоловіка, з грошима, з відповідним статусом у суспільстві, а не такого тютю. Але нічого, якщо він не візьметься за розум, я двічі просити не буду. Правда, у мене з'явилися розтяжки на грудях після годування. Він каже, що не бачить їх, що й такою в мене любить, і нічого поганого в мені не помічає. Але я займуся спеціальною гімнастикою, дійду до потрібної форми, вийду замість з розрахунку. Доволі з мене любові. Я вважала, що він заради цієї любові гори зрушить, усе для мене зробить. А він... Ага, все-таки розраховувала, а не любила. Прорвалася крізь потік ліквіних нарікань Іра. Розраховувала, що він мене любитиме простодушно пояснила Анжеліка, роблячи наголос на він. «Лікусю, але ж Вася тебе дуже любить!» здивувалася з того, що чує Олена. «Піклується про тебе? Ну хто зможе тебе любити більше від Васі? Славчик до мене куди гірше ставиться, але я навіть гадки не маю, щоб на його місці був хтось інший. Ну то й живи зі своїм Славчиком, а я не збираюся весь вік страждати!» відрізала Ліка. Але, чому страждати? не розуміла Олена. Твій Вася прекрасний чоловік, батько, не п'є, не курить, брутального слова ніколи не скаже.